Частина п'ята. Сьома група Б. Розділ 54. Тьотя Броша. На уроці математики не виявилося крейди. Учителька Олександра Сергіївна суворо подивилася на Мешка і запитала. «Старосто, чому немає крейди?» «Хіба немає?» Мешко схопився з свого місця і зробленим здивуванням витріщив очі. «Перед початком уроку була?» «О, «Он як?» – насмішкувато сказала Олександра Сергіївна. «Отже, вона втекла? Заверніть її назад!» Мишко вискочив з класу і побіг у роздягальню, за крейдою. Він прибіг туди і побачив, що тьотя Броша, гардеробниця, плаче. «Ви що, тьотю брошу? спитав Мишко, заглядаючи її в очі. «Ви чому плачете? Хто вас образив?» Ніхто точно не знав, чому гардеробницю звали тьотєю брошею. Можливо, це було її ім'я. Можливо, через те, що вона носила велику жовту брошку, приколоту на смугастій кофті біля самого підборіддя, А можливо і тому, що вона сама була схожа на брошку, така маленька, товстенька бабуся. Вона завжди сиділа біля роздягальні, в'язала панчоху і здавалася маленьким клубочком, що притулився на дні глибокого колодязя з металевої сітки, якою був обтягнутий сходовий проріз. Тьотя Броша нібито вміла замовляти ячмені. І справді, Подивиться на око, пошепче щось, і через два дні ячмінь проходить. І ось тепер вона сиділа біля роздягальні і плакала. «Скажіть, хто вас образив?» – допитувався Мишко. Тютя Броша витерла хусточкою очі і, зітхнувши, сказала. «Тридцять років прослужила, слова поганого не чує. А тепер старою дурепою назвали, і на тому спасибі. Хто, хто назвав?» «Бог з ним». Тетя Броша махнула рукою. «Бог з ним!» «При чому тут Бог?» розсердився Мишку. «Ніхто не має права ображати. Хто вас облаяв?» «Стоцький облаяв, Юрко. Запізнився він, а мені не дозволено впускати. «Іди, кажу до директора, не з'їсть він тебе. А він мені стара дурепа. А ще ж хороших батьків синок. І матінка його тут навчалась, коли гімназія була. Тільки ти, Мишенько, Злякано забурмотіла вона. «Нікому дитину не розповідай!» Але Мешко вже її не слухав. Він схопив крейду і, перестрибуючи через три сходинки, помчався в клас. Біля дошки стояв ім'явся Філя Китов, якого прозвали Кіт. Олександра Сергіївна зловісно мовчала. Кіт, доводячи рівність кутів у рівнобедреному трикутнику, помножив квадрат гіпотенузи на суму квадратів катетів і втупився очима в дошку з пантеличений наслідком. Кіт залишився в сьомій групі на другий рік і, мабуть, залишиться на третій. На уроках він завжди дрімав або вирізував ножиком на парті, а на перервах клянчив у хлопців сніданки, тому що був страшенним ненажерою. Далі Олександра Сергіївна промовила це тоном, який говорив про те, що далі нічого хорошого не буде. Кіт благально подивився на клас. «На дошку дивись», – сказала Олександра Сергіївна. Кіт знову повернувся до класу своєю товстою безпомічною спиною і чудернацьким чубчиком на білобрисій маківці. Олександра Сергіївна походжала між партами, пильно поглядаючи на клас. Маленька, худенька, з високою зачіскою і довгим напудреним носом вона все помічала і не дарувала жодної дрібниці. Коли вона відверталася, Зіна Круглова швидко піднімала руку з розчепіреними пальцями, показуючи всьому класові, скільки хвилин залишилося до дзвоника. Юрко Стоцький сидів на крайній парті і байдуже поглядав у вікно. Мешко з обуренням подивився на Юрка. Задавака нещасний. Все ходить з відкритими колінами, хоче показати, який він загартований. Корчить із себе Пічоріна. Так і написав у анкеті. Хочу бути схожим на Пічоріна. Зараз, після уроку, я тобі покажу Пічоріна. Мешко непомітно вирвав з блокнота аркушик паперу і, прикриваючи його долоною, написав. Стоцький облаяв брошу дурепою, броша плаче, треба обговорити на зборах. У цей час він дивився на дошку, і літери роз'їхалися кривий косо. Потім він підсунув записку Славикові. Славик прочитав її і в знак згоди кимнув головою. Мешко склав аркушику четверо, написав Шурі Агурєєву і Генці Петрову, і перекинув його на сусідню парту. Шурко Великий прочитав записку, подумав і написав на ній. «Краще влаштувати показовий суд, згоден бути прокурором». Потім згорнув і перекинув записку сестрам Некрасовим. Але Олександра Сергіївна, відчувши позад себе якийсь рух, швидко обернулася. Всі сиділи тихо. Лише Зіна Круглова ледве встигла опустити руку з розчепіреними пальцями. «Круглова, до дошки!» – сказала Олександра Сергіївна. Кіт поплентався на своє місце. Від сестер Некрасових записка через льолю під Володську добралася до Генки. Він прочитав її і внизу написав Треба його провчити як слід, щоб пам'ятав. Тим же шляхом записка повернулася до мешка. Він прочитав Шурину і генчину відповіді і показав Славикові. Славик заперечливо похитав головою. Мешко присунув записку до себе і почав на ній щось писати, як раптом Славик штовхнув його під партою ногою. Мешко не звернув уваги. Славик штовхнув його вдруге, але було вже пізно. Поряд стояла Олександра Сергіївна і простягала руку до записки. «Що ти пишеш?» Мешко зім'яв записку в кулаці і мовчки підвівся. Покажи, що в тебе в руці!» Мешко мовчав і, не відриваючись, дивився на прибиті до стін планки для діаграм. «Я тебе питаю», – зовсім тихо сказала Олександра Сергіївна. «Що ти писав на уроці?» Вона помітила книгу, що лежала під зошитом, і взяла її. «А це ще що таке?» Вона голосно на весь клас прочитала. «Посібник до історії, опису та зображення ручної зброї від стародавніх часів до початку XIX століття. Чому в тебе сторонні книги на парті під час уроку?» «Вона просто так лежала. Я не читав її». Спробував виправдатися Мишко. «Записку ти теж не читав? Соромився б. Староста класу, піонер, член учкому. Цю книгу ти одержиш у директора, а тим часом залиш клас». Ні на кого не дивлячись, Мишко вийшов з класу.